Було в лісі. У попередньому листі я уже згадував. А може й ні. Останнім часом пам'ять доволі недобре зі мною жартує. Та я був сам не свій від гордощів, коли троє таких непересічних людей, як мої супутники, із вдячністю потиснули мені руку, і з їхніх слів я врятував або принаймні значно полегшив наше становище. Будучи наймолодшим членом експедиції та поступаючись моїм товаришам у всьому, що стосувалося досвіду та твердості характеру, я із перших же днів нашої подорожі залишався в тіні. Але тепер настав мій час. На жаль, гординя до добра не доведе. Почуття самовдоволення і нова для мене впевненість у своїх силах призвели до того, що тієї ж ночі мені довелось пережити таке випробування, про яке досі не можу згадати без жаху. Ось як це сталося. Розбурханий понад усіляку міру своїм вдалим підйомом на вершину дерева Гінгго, я ніяк не міг заснути. Тієї ночі... Першим чергував Самерлі У тьмяному світлі багаття було видно його безглузду, незграбну постать. Він сидів, згорбившись, поклавши гвинтівку на коліна. І так куняв, що його цапина борідка раз, по -раз сіпалася. Лорд Джон лежав, загорнувшись у свою американську ковдру, пончо, і його зовсім не було чутно. Зате... Густе та гучне хропіння Челленджера гриміло по всьому лісу. Повний місяць світив дуже яскраво, а нічне повітря так і пробирало холодом. Яка ніч для прогулянки! І раптом мене осінило, а чому б і справді не пройтися? Я тихцем вийду з табору, знайду дорогу до центрального озера і вранці повернуся із цілою купою новин. Адже тоді мої акції піднімуться ще вище. І якщо Самерлі змусить нас знайти якийсь спосіб вибратися звідси, ми повернемося до Лондона із дуже точною інформацією про центральну частину країни Мейплвайта. Де, крім мене, не побував іще ніхто, я згадав Гледіс, людина сама творить свою славу. прозвучало в моїх вухах. Згадав і Мак Ардла, який матеріал для газети на цілу шпальту? Яка кар'єра чекає мене попереду? Розпочнеться справжня війна і можливо мене пошлють кореспондентом у театр військових дій. Я схопив першоліпшу гвинтівку, набої тримав у своїх кишенях і, розібравши завал біля входу в форт, прослизнув за його огорожу. Озирнувшись на останок, побачив нашого горячотувого Самерлі, котрий, як і раніше, куняв біля згаслого багаття розмірено, немов китайський бовванчик, хитаючи головою. Після перших же ста ярдів, мені стало ясно, скільки дурущів у моєму вчинку. Я, здається, уже згадував на сторінках цієї хроніки, що палкість уяви заважає мені стати по-справжньому відважним чоловіком. Згадував і про те, що найбільше з усього боюся, що мене визнають боягузом. Ось цей страх і штовхав мене вперед. Я просто не зміг би повернутися в табір із порожніми руками. Якщо б товариші і не стали шукати мене, і не дізналися б про мою легкодухість, я все одно не знайшов би собі місця від пекучого сорому. А водночас... Мене почало аж тіпати, і я готовий був віддати все, щоб знайти гідний вихід із цього безглуздого становища. Дуже страшно було в лісі. Дерева стояли такою щільною стіною, листя у них було таке густе, що місячне сяйво майже не проникало сюди. І лише горішні гілки пілігранним візерунком... Проглядали на тлі зоряного неба. Звикнувши, врешті-решт до темряви, мої очі почали дещо розрізняти в ній деякі дерева все ж виднілися в цій пітьмі. Інші зовсім тонули у вугільно-чорних провалах, від яких я ще раз осахався, позаяк іноді вони здавалися входами в якісь печери. Я згадав відчайдушний зойк, приреченого на смерть Ігуанодона, що лунав по усьому лісі, згадав і бородавчасту закривавлену морду, що промайнула переді мною при світлі факела лорда Джона. Безіменне страшне чудовисько полює в цих же місцях, воно може будь-якої миті кинутись на мене з лісової пітьми. Я зупинився, виняв з кишені набій і відкрив затвор гвинтівки, і раптом серце завмерло в моїх грудях. Це була не гвинтівка, а дробовик. І я знову подумав, може повернутися? Аргумент цілком вагомий, ніхто не посміє сумніватися в причинах моєї невдачі». Але дурна гордість вставала навіть проти одного цього слова. Ні, я не хотів. Я не міг допустити, щоб мене спіткала невдача. Якщо вже на те пішло, перед тими небезпеками, які чигають на мене тут, ймовірно, гвинтівка виявиться настільки шмарною зброєю, як і мисливська рушниця. Повертатися в табір немає сенсу. Наступного разу мені не вдасться вийти звідти непоміченим. Доведеться пояснити свої наміри, і тоді ініціатива вислизне з моїх рук. Після недовгих вагань я все ж зібрався з духом і рушив далі, тримаючи марну рушницю під пахвою. Лісова пітьма лякала мене, але в ущелині гуанодонів залиті рівним місячним сяйвом, мені стало ще страшніше. Я уважно оглянув її, сховавшись у кущах. Чудовиськ ніде не було видно. Трагедія, нещасливою жертвою якої став один із ігуанодонів, ймовірно, змусила інших піти з цього пасовища. Туманна срібляста ніч була безмовна ні шереху, ні звуку. Набравшись хоробрості, я швидко перебіг через видолинок і по той бік знову вийшов до потічка, який слугував мені дороговказом. Цей веселий супутник біг і дзюркочучий, як той, любий моєму серцю струмок у рідному краї, де я ще хлопчиськом ловив форель ночами. Якщо йти вниз за течією, вона виведе мене до озера. Якщо підійматися вгору, повернешся назад до табору. Струмок іноді губився серед кущів, але його нестримне дзюрчання увесь час лунало у моїх вухах. Чим нижче підухил, тим більше і більше рідша ліс поступаючись місцем заростям чагарнику, серед яких лише де де підіймалися високі дерева. Іти ставало легше, і тепер я міг роззиратися на усі боки, сам залишаючись непоміченим. Мій шлях проходив повз болота птеродактилів, і звідти назустріч мені із сухим шелестом і свистом Злетів у повітря один із тих гігантів, розмах крил якого був футів двадцять щонайменше. Ось його перетинчасті крила пронизало сліпуче білим тропічним сяйвом місячного диска. І немов скелет пролетів у мене над головою. Я кинувся в кущі. Знаючи із досвіду, що досить цьому чудовиську подати голос, і на мене хмарою налетять його гидкі побратими. І лише після того, як птеродактиль опустився в гущавину кущів, я обережно рушив далі. Ніч була на рідкість тиха, але ось тишу порушив глухий рівний гуркіт, що з кожним моїм кроком ставав усе гучнішим і голоснішим. Нарешті... Я зупинився зовсім поруч із джерелом, звідки долинав цей звук, що нагадував клекіт окропу в казані, і збагнув, чому тут річ. Посеред невеликої галявини виднілося озеро, точніше Велика баюра, бо в діаметрі вона була не більша за водойму на Трафальгарській площі. Її чорна, як дьоготь поверхня, невпинно здувалася бульбашками, які лускали, виділяючи якийсь газ. Повітря над калюжею тремтіло від спеки, а земля навколо була настільки гаряча, що торкнувшись її долоною, я тут же відсмикнув руку. Мабуть, потужний вулканічний процес, що багато століть тому здибив плато над земною поверхнею, і ще не закінчився. Нам уже доводилось бачити тут, серед пишної зелені, чорні уламки скель і застиглу лаву. Але цей резервуар із рідким асфальтом був першим незаперечним доказом того, що давній вулкан продовжує діяти і зараз. На жаль, мені треба було поспішати, щоб повернутися в табір до світанку, і я не став затримуватися тут. До кінця днів своїх не забуду цього страшного шляху. Освітлені місяцем балки я обходив по самих краях, намагаючись триматися в густій тіні. В джунглях раз по раз завмирав від страху, чуючи тріск гілок, крізь які пробирався якийсь звір. Величезні тіні виникали переді мною і знову зникали, Безшумно ковзаючи на м'яких лапах Я часто зупинявся і з твердим наміром повернути назад І щоразу гордість перемагала страх І гнала мене вперед до призначеної мети Нарешті, на моєму годиннику було по-першій У просвіті між деревами блиснула вода І хвилин за десять я уже стояв в очереті на березі Центрального озера. Мене давно мучила спрага, і я ліг до лілиць і припав до води. Вона виявилася холодною та дуже свіжою на смак. У цьому місці до берега провадила широка, поцяткована безліч слідів стежка. Либунь звірі приходили сюди на водопій. Біля самої води... Величезною брилою підіймалася застигла лава. Я виліз на неї, ліг і озирнувся в різні боки. Перше, що постало моєму погляду, вразило своєю несподіваністю. Описуючи краєвид, що відкривався з вершини дерева Гінгго, я згадував про темні плями на скелястій гряді, які можна було б сприйняти за входи до печер. Поглянувши тепер у той бік, я побачив безліч круглих отворів, що світяться яскравим червонуватим вогнем, немов ілюмінатори океанського лайнера в нічній темряві. Спочатку я подумав, що це відблиск лави, яка вирує в незгаслому вулкані, але тут же відмовився від такої ідеї. Лава вирувала б десь унизу, а не високо серед скель. Тоді що ж це означає? Неймовірно. Але, мабуть, іншого пояснення не знайти. Ці червоні плями не були нічим іншим, ніж відблисками багать, що палають у почерах. Вогнищ, розпалити які могла лише людська рука. Отже, на плато є люди. Які блискучі результати дала моя нічна прогулянка, уже з такими звістками нам не соромно буде повертатися до Лондона. Я довго дивився на ці червоні мерехтливі відблиски, мене відділяло від них не менше десяти миль, але навіть на такій відстані можна було розгледіти, як вони то згасали то спалахували яскравіше, то зовсім зникали з моїх очей, коли їх затуляли чиї стіні. Чого б я тільки не дав, щоб підібратися до цих печер, зазирнути в них і потім розповісти моїм супутникам про зовнішній вигляд і спосіб життя людської раси, що населяє цей таємничий закуток земної кулі, Зараз про це годі було й думати, але навряд чи хтось із нас захоче покинути плато, не дізнавшись конкретно, що ховається в цих печерах. Озеро Гледіс, моє озеро, виблискувало переді мною немов ртуть, а в самому його центрі відбивався світлий диск місяця. Воно було неглибоке, із води в кількох місцях проглядали піщані мілини. Гладка поверхня озера жила своїм життям. На ній з'являлися то кола, то легкі брижі. Ось риба блиснула срібною ускою, Ось вигулькнула горбата сіро-чорна спина якогось чудовиська. Дивна істота. Схожа на величезного лебедя із довгою гнучкою шиєю, пройшла краєм мілини, а потім важко хлюпнулася в озеро та попливла. Її витягнута шия і вертка голова довго виднілися над водою, потім вона пірнула і уже більше не з'являлася. Незабаром... Я зосередив усю свою увагу на тому, що відбувалося майже біля самих моїх ніг. На березі з'явилися дві звірюки, схожі на великих броненосців. Вони припали до води та хутко задріботіли довгими червоними стрічками язиків. Услід за ними на водопій з'явився величезний олень із розлогими рогами, самкою та двома оленятами. Такої величної істоти, мабуть, більше ніде не знайти, хіба в країні Мейпла -Уайта. І лось, і американський олень були б йому по плече. Уся родина мирно пила воду, аж раптом самець застережливо фиркнув, і вони миттю зникли в очеретах. Броненосці також пошкандибали геть. А на стежці з'явилася якась нова істота. Справжнє чудовисько. У мене промайнуло в голові. Де ж я бачив цього виродка із круглою спиною, обсадженою трикутними зубцями, із маленькою пташиною голівкою, опущеною майже до самої землі? І раптом згадав, це ж стегозавр! якого Мейпл Уайт намалював на сторінках свого альбому, те чудовисько, яким насамперед зацікавився Челленджер. Ось він, переді мною, можливо, той самий звір, якого зустрів американський художник. Земля тряслася під його страшним тягарем. В воду він хлептав так гучно, що ці звуки здавалося. «Будили ніч. Хвилин з п'ять стегозавр стояв зовсім поруч зі мною. Варто мені було простягнути руку, і я б торкнувся цих огидних зубців, що сіпалися при кожному його русі. Напившись, чудовисько почвала логеть і сховалося серед каміння. Я витягнув годинник. Була половина третьої. Саме час». Повертатися до табору шлях назад не викликав у мене жодних сумнівів, оскільки я йшов сюди, тримаючи слівого берега струмка, а струмок вливався в центральне озеро за кілька кроків від мого спостережного пункту. Отже, я в найкращому гуморі попрямував до табору, пишаючись результатами своєї нічної прогулянки та тими новинами. Які подам товаришам. Природно найважливіша новина – це освітлені зсередини печери, де ймовірно живе якесь плем'я троглодитів. Але й мої спостереження центрального озера також чогось варті. Можу засвідчити, що воно повне живих істот. Крім цього, опишу кілька нових видів доісторичних, сухопутних тварин, що не зустрічалися нам дотепер. Небагато знайдеться людей на світі, міркував я, котрі за одну ніч і яку надзвичайну ніч змогли б зробити такий цінний внесок у скарбницю людських знань. Поглинений своїми думками, я повільно підіймався вгору схилом. І вже був приблизно на півдорозі до табору, коли почув позаду дивні звуки, що повернули мене до реальності. Це було щось середнє між храпінням і ревінням, глухим, низьким і грізним. Мабуть, поблизу з'явився якийсь звір, але в темряві нічого не можна було розгледіти. Я пішов швидше, і, пройшовши ще з півмилі, знову почув ті ж звуки. Цього разу вони були набагато гучнішими та страшнішими. Серце завмерло у грудях при думці, що за мною хтось женеться. Я увесь похолов і відчув, як волосся стало дибки на моїй голові. Нехай ці чудовиська рвуть одне одного на клапті. Така вже боротьба за існування. Але щоб вони нападали на сучасну людину, полювали за володарем світу, з цією страшною думкою не міг змиритися. Переді мною знову виникло це страшне видиво із дантового пекла. Залита кров'ю морда, освітлена на мить палаючою гілкою лорда Джона. Я стояв, витрищаючись назад, на залиту місяцем стежку, і мої коліна підгиналися від страху. Таке може лише наснитися. Тиша. Сріблясті місячні відблиски на прогалинах. Чорні плями кущів. І раптом цю грізну тишу Знову прорізало те саме низьке Та гортанне гарчання. Воно звучало ще гучніше І ще ближче. Сумнівів бути не могло. Мене хтось вистежував. І відстань між мною та моїм переслідувачем Скорочувалася з кожною хвилиною. Я стояв, ніби прикутий, до місця, і не міг відвести очей від стежки. І раптом воно з'явилося. У дальньому кінці галявини, яку я тільки-но пройшов, сіпнулися кущі. Щось велике, темне відокремилося від них, і одним стрибком опинилося на залитому місяцем видолинку. Я навмисне кажу про стрибок, бо чудовисько пересувалося як кенгуру, витягнувшись на увесь зріст і відштовхуючись від землі дуже розвиненими задніми лапами. Передні були притиснуті до його черева. Розміри... І міць цього звіра вразили мене. Справжній слон, що встав дибки. І при всьому цьому яка рухливість. Першої миті у мене ще майнула надія. Можливо, це лише безпечний ігуанодон. Але незважаючи на все своє невігластво, я тямив, що помиляюся. У трипалого травоїдного ігуанодона голова була маленька, як у лані, а в цього страховиська – широка, пласка, одне слово – точна копія тієї жаб'ячої морди, власник якої так налякав нас минулої ночі. Лютаревіння – та наполегливість, із якою він переслідував мене, свідчили про те, що це хижий динозавр. Один із найлютіших звірів, які будь-коли жили на землі. Чудовисько, інколи припадало на передні лапи і тикалося носом у землю, винюхаючи мої сліди. Іноді вони губилися, та динозавр знаходив їх, і знову величезними стрибками пускався стежкою, слідом за мною. Навіть тепер, лише при одній з гетсій про це жахіття, холодний під виступає у мене на чолі. Що мені було робити? У мене в руках був дробовик, але який від нього зараз сенс? Я і звідчим в Різнобіч, Шукаючи очима якесь укриття, скелю чи дерево, але тут гущавині чагарнику були лише молоді деревця, а моєму переслідувачеві нічого не вартувало переламати як хворостинку, навіть велике дерево. Мене могла врятувати, хіба втеча, але як бігти... «По нерівному, кам'янистому схилу?» «На щастя, я помітив добре втоптану стежку, що перетинала мій шлях. Під час своїх розвідок ми бачили чимало таких стежин, прокладених дикими звірами. Якщо кинутися по ній, можливо, мені й вдасться накивати п'ятами від переслідувача. Тим більше, що бігаю я добре і зараз перебуваю в хорошій фізичній формі». Відкинувши убік непотрібну рушницю, я показав такий клас спринту, який не показував ні до, ні після цієї ночі. Ноги мої підкошувалися, груди розривалися, дихання спирало в горлі. Але я все біг і біг вперед, бо мене підганяв жах. Нарешті... Коли сил уже більше не залишилося, я зупинився. На мить мені здалося, що переслідування скінчилося. На стежці нікого не було. І раптом знову почувся тріски гілок, тупі твилетенських лап, дихання зі свистом, могутніх легенів. Звір мене наздоганяв. Він уже зовсім близько, порятунку немає. Божевільний. Навіщо я так довго міркував, перш ніж кинутися навтьоки? Спочатку динозавр покладався лише на свій нюх, а це уповільнювало погоню. Але як тільки я побіг, він мене помітив і з тієї миті. Уже не випускав із уваги і ще кілька стрибків, і чудовисько вигулькнуло за закроту стежки. В яскравому місячному сяйві блиснули величезні вирячені очі, щелепи, із двома рядами страшних зубів і гострі кігці на коротких передніх лапах. Я дико вирискнув і прожогом кинувся вперед. Переривчастий, хрипкий подих чувся все ближче і ближче. Важкий під мене нас доганяв. І ще секунда й динозавр вчепиться мені в спину. І раптом гучний тріск. Я лечу в безодню, а далі темрява та порожнеча забуття. Коли я опритомнів, гадаю, що на це знадобилося усього кілька хвилин, мені вдарив у ніс жахливий, нестерпний сморід. Я пониж порив у темряві, і однією рукою намацав щось на кшталт величезного шматка м'яса, а іншою – важку кістку. Високо вгорі, в правильному овалі, Мерехтіли зорі. Отже, я лежав на дні якоїсь глибокої ями. Все моє тіло нило, але кістки були цілі, жодних ушкоджень не виявилося. Коли в моєму затуманеному мозку спливли обставини, що передували цьому падінню в яму, я із жахом глипнув вгору. Цілком впевнений, що темна голова динозавра ось-ось з'явиться -ось на тлі блідлого неба. Але все було тихо та спокійно. Тоді я повільно навпомацки обійшов дно ями, намагаючись багнути, куди ж мене закинув щасливий випадок. Яма була глибока. Зі стрімкими краями та рівним дном Футів двадцять у поперечнику На дні валялися шматки м'яса Що геть розклалося І від них тхнуло задушливим смородом Ступаючи по цьому стерві І раз по раз спотикаючись об нього Я раптом наткнувся на щось тверде Це був дерев'яний кілок Вбитий у самій середині ями Я обмацав його Моя рука ковзнула по чомусь липкому Але до верхівки палі так і не дотяглася Раптом я згадав, що маю в кишені воскові сірники Чиркнув одним і відразу второпав Призначення цієї ями Сумніватися не доводилося це була пастка, викопана руками людини. Вбитий посередині, загострений кіл, висотою фудів у дев'ять, весь почорнів від крові тварин, які наштрикнулися на нього. Шматки гнилого м'яса, що валялися на дні. Були, мабуть, зрізані з кілка, щоб очистити місце для наступних жертв. Я згадав Челленджера, котрий переконував, що людина з її слабкими засобами захисту не може існувати на плато, населеному такими чудовиськами. Але тепер способи її боротьби із ними стали мені зрозумілі. Печери із вузькими входами слугували надійним притулком для їхніх мешканців, ким би вони не були. Розумова перевага цих людських істот над величезними ящерами була, мабуть, настільки значною, що дозволяла їм влаштовувати на звірячих стежках прикриті гілками пастки, в яких їхні вороги гинули, не зважаючи на всю свою міць. І спритність. Людина і тут панувала над світом. Аби вибратися з укосів ями на гору, особливої спритності не було потрібно. Але я довго не наважувався на це, остерігаючись потрапити до лап ворога, який ледь не роздер мене. Хто зна, можливо, динозавр Підстерігає свою жертву, причаївшись у кущах. Але я згадав одну бесіду Челленджера із Саммерлі про звички цих велетенських плазунів і дещо осмілів. Обидва професори сходились на тому, що в крихітній черепній коробці динозавра немає місця для розуму, і що по суті це цілком безмозкі тварини, які зникли з лиця Землі саме через повне невміння пристосовуватися до мінливих умов існування. Перш ніж підстерігати мене, динозавр мав утямити, що зі мною сталося. А для цього потрібне вміння встановлювати зв'язок між причиною та наслідком. Набагато ймовірніше, що дурна тварина яку вів лише хижацький інстинкт, спочатку сторопіла в подиві, а відтак вирушила на пошуки нової здобичі. Я доліз до краю ями і озирнувся на всі біч. Зірки гаснули, небо стало бліднути, і досвітній вітерець приємною прохолодою війнув мені в обличчя. Мій ворог ніяк не давався в знаки. Я повільно вибрався з ями і сів на землю, готуючись за найменшої тривоги зістрибнути в свій притулок. Потім, трохи заспокоєний повною тишею, яка відчувалася навколо і настанням ранку, я спромігся та кредькома пішов назад тією же стежкою. За кілька хвилин я побачив свою рушницю, підібрав її, вийшов до струмка, який слугував мені дороговказом і хутко попрямував до табору, іноді обертаючись і кидаючи на всі боки перелякані погляди. І раптом вітер приніс мені нагадування про моїх товаришів. Тишу спокійного ранку, Порушив далекий звук пострілу з рушниці. Я зупинився і прислухався. Ось все було тихо. Чи не сталося чого із ними, промайнуло в моїй голові, але я тут же заспокоївся, знайшовши простіше та природніше пояснення цього пострілу. Уже зовсім розвидніло мою відсутність. Звісно, встигли помітити. Товариші, ймовірно, вирішили, що я заблукав у лісі і дали залп, аби допомогти мені дістатися табору. Правда, стрілянина у нас була заборонена, але якщо вони вирішили, що мені загрожує небезпека, то це навряд чи зупинило б їх. Треба якомога швидше повернутися в табір та вгамувати тривогу. Я втомився. Змучився за ніч і навіть при бажанні не міг пересуватися швидко. Аж ось, нарешті, почалися знайомі місця. Ліворуч було топтеродактилів. І незабаром буде ущелена ігуанодонів. Тепер лише вузька смужка лісу відділяла мене від форту Челленджера. Я весело гукнув поспішаючи заспокоїти товаришів. Відповіді не отримав. Навколо стояла зловісна тиша. Моє серце стислося. Я прискорив кроки. Відтак побіг. Ось і огорожа. Вона ціла, але завалу біля входу немає. Я кинувся всередину. Страшне видовище. Остало перед моїми очима холодному світлі раннього ранку. Наші речі безладно валялись по всій галявині. Моїх супутників ніде не було, А біля згаслого багаття на траві Червоніла велика калюжа крові. Я був настільки вражений, Що якийсь час взагалі втратив здатність мислити. Пригадую лише як важкий сон. Як бігав лісом навколо спорожнілого табору і відчайдушно кликав товаришів. Але лісові хащі мовчали. Мене зводили з розуму страшні думки. Що коли я більше їх не побачу? Що коли залишуся сам один у цьому жахливому місці? І ніколи не зможу повернутися в мій світ? Що коли доля прирікає мене жити? І померти тут. Мені хотілося рвати на собі волосся та битися головою об землю в нападі віччою. Лише тепер я второпав, якою опорою були для мене товариші. І Челленджер із його безтурботною самовпевненістю, і владний, холоднокровний лорд Рокстон, котрий ніколи не втрачав почуття гумору. Без них я був як слабка, безпорадна дитина, яка залишилася самотньою в темряві. Куди мені податися? Що робити? І з чого почати? Якийсь час я сидів зовсім пригнічений. Потім якось очуняв і став міркувати... Яка ж зла доля спіткала моїх супутників. Розгром, вчинений у таборі, свідчив про те, що їх атакували. Очевидь тієї ж миті, коли я почув постріл. Але постріл був лише один, отже все скінчилося миттєво. Гвинтівки лежали тут же на землі, а в затворі однієї з них що належала Лорду Джону, була вистріляна гільза. Судячи з кинутих у багаття, ковдр Челленджера та Саммерлі, халепа наздогнала їх під час сну. Паки з набоями та харчами валялись по всій галявині. Тут же я побачив наші фотоапарати та пуделка із пластинками. Все це було ціле. Зате їжа вийнята зі скринь, зникла. А її, пригадую, було чимало. Отже, напад на табір вчинили не люди, а звірі. Бо в іншому випадку тут, ймовірно, нічого б не залишилося. Але якщо це справді тварини або якесь одне чудовисько, то що ж сталося з моїми супутниками, Хижаки, певна річ, їх роздерли б. Тоді де ж останки? Правда, калюжа крові досить красномовно свідчила про те, що трапилось. А динозавр, який переслідував мене вночі, міг би забрати свою жертву із такою ж легкістю, з якою кішка забирає мишку. В такому б випадку залишилося двоє – котрі, ймовірно, кинулися за ним навздогін. Але чому ж вони не взяли з собою гвинтівок? Мій втомлений, змучений мозок відмовлявся розгадувати цю загадку. Пошуки в лісі також нічого не дали. Я заблукав і лише завдяки щасливому випадку знову вийшов до табору, витративши на це не менш ніж годину. І тут мені нагадко спала одна думка, в якій була певна розрада. Все ж, я не зовсім сам тут. Біля підніжжя скель залишився вірний Замбо. Він почує мій голос. Я підійшов до урвища і зеркнув вниз. Ну, звісно, он він сидить на ковдрі біля багаття. Але там є ще хтось. Тож, серце у мене тьохнуло на радощах. Можливо, один з моїх товаришів якось примудрився спуститися вниз. Але варто мені було придивитися уважніше, і надія згасла шкіра чоловіка, котрий сидів навпроти замбо, відливала червоним у променях сонця, що сходить. Це був індіанець. Я голосно гукнув і замахав носовою хустинкою. Замбо підвів голову, махнув рукою мені у відповідь і побіг до скелі. Минуло кілька хвилин, і він уже стояв на її вершині, зовсім близько від мене, і в сумній мовчанці слухав мою розповідь. «Їх забрав дітько, пане Мелоун», – сказав Замбо. «Ви прийшли в країну диявола, і він усіх вас забере до себе!» «Слухайте, що каже Замбо, сер! Скоріше спускайтеся вниз, а то і вам буде лихо!» «І як же я спущуся, Замбо?» «Рубайте ліани з дерев, пане Мелоун! Кидайте їх сюди! Я прив'яжу ліани до пенька, і буде міст!» «Ми й самі про це думали!» «Але ліани нас не витримають!» «Пошліть за мотузками, пане Мелоун!» «Кого ж я пошлю і куди?» «Пошліть в індіанське селище, сер!» «В індіанському селищі багато мотузок зі шкіри!» «Внизу є індіанець! Пошліть його!» «Звідки він узявся?» «Це наш індіанець! У нього все забрали, а самого побили! Він повернувся!» «Тепер візьме листа, принесемо туски і усе зробить». «Візьме листа, візьме листа...» «Що ж, це ідея, може хтось і прийде нам на допомогу, а якщо ні, відкриття, якими ми збагатили науку, дійдуть до наших друзів, і світ дізнається, що ми загинули недаремно». Два листи були уже готові. За сьогоднішній день напишу третього, в якому перебіг подій буде викладений до останньої хвилини. Індіанець доправить мої листи туди, в світ. Я звалів Замбо піднятись на скелю ще раз, ближче до вечора. І весь цей сумний день присвятив опису того, що сталося зі мною минулої ночі. До листів додав також коротеньку записку, яку індіанець мав вручити першому ж білому, гендляреві чи капітану якогось корабля. У записці було сказано, що наше життя залежить від того, надішлють нам линви чи ні. Увечері я переправив Замбо всі листи і свій гаманець із тримав фунтами стерлінгів, гроші, Призначалися індіанцю, а Залинви йому пообіцяв удвічі більшу суму. Тепер, любий пане МакАрдл, ви зрозумієте, яким чином мої листи дійшли до вас. І пізнаєте всю правду про свого невдаху кореспондента, в разі якщо він більше не напише вам жодного рядка. Зараз я дуже втомлений і занадто пригнічений, щоб будувати якісь плани. Завтра подумаю про майбутнє і, не втрачаючи зв'язку із табором, почну пошуки своїх нещасних товаришів.